A hála jogán. Bekültél omladozó sírkövek közé, hogy utána kimenthess onnan. Ha rémámaim voltak, jobban féltél nálam, a görcsös szorításod miatt nem tudtam visszaaludni. Nem tanítottál meg mosni magamra, és most a szennyest emlegetve érvelhetsz, értem. Fürdettél tíz éves koromig, és a hátamba, ahol nem láthattam, Tökéletes átkokat karmoltál az idegen nőkre, akik aztán tényleg megérkeztek. Most az ágyamban alszol minden éjszaka. Ott nem érzed magad talán annyira egyedül. Én akkor szöktem el, amikor rájöttem. Nálunk, a hála jogán bármi kizsarolható. És te azóta nem érted meg, hogy a sértődöttek körül gyorsabban múlik el az idő, és hogy hiába kiabálsz, nem tudsz megvédeni. Neked lettem férfivá, hogy hagyj már végre békén.